Керівництво не тим, як Твердохліб веде розслідування на імпульсі? Так і скажіть. Хочете критикувати Твердохліба? Критикуйте і мене. Адже це я запропонував, щоб Твердохліб очолив групу? Цього Твердохліб не знав. Мабуть, не знав і не читалюк, бо закрутився так, ніби під ним зашкварчало. Радов дала вставочину жертву перед усіма, але не перед цими братовим, не той чоловік, я нічого не маю проти, забелькотів він. Я просто взагалі на всяк випадок для, для користі справи. Ще раз повторюю, твердо сказав семебратов, що ми збираємось не для розмов взагалі. У когось є претензії до групи твердохліба? У нас усе в нормі, і нічого наштовхати підліхать, не стримуючи голосу гукнув луноход. Твердохліб, який досі сидів потуплено, підняв очі, глянув на семебратова. Таке знайоме йому бліде обличчя, втомлені очі, і тихий голос, але не звідси, а з іншої розмови, тільки їхній, не для сторонніх. Я бачу твою душу і тому багато що прощаю тобі, бо тобі ховається нервовість справжнього таланту, про яку ти, може, і не здогадуєшся, і талант твій повинен розкритися. «Ти залишися, а ті, хто не бачить твоєї обдарованості, подзищать і зникнуть!» «Подзищать і зникнуть!» Тепер твердохліб хліб дивився на самобратова вільно і сміливо. І самобратову усміхнувся йому так, щоб всі це побачили. І всі одразу скинули з себе якийсь незримий тягар, щось гнітюче і образливе. Заворушилися, загрюкали стільцями, заговорили, хтось засміявся, хтось закурив. Коли синю брату, казав Твердохлібові, «Треба працювати, втомлюватися, страждати і вірити. Нікому не дано право продавити своє життя». То все було розмовою між друзями в чотири ока. Сьогодні синю брату відстоював Твердохліба вже не перед ним самим, а перед Савочкою і нечителюком. «А чим він сам допоміг синю брату?» демонстрував терпіння. Покладалися сподівання на діалектику, яка стверджує, що савочки відмирають. Але ж ми живемо не тисячу років, щоб терпляче ждати, поки довкола нас зникне зло. Його треба знищувати щодня і щогодини так, як це робив сам себе братов, сміливо беручись розмотувати найстрашніші справи про вбивство і звірства, про кров і муки. Після партбюро нечиталюк не здогнав твердо хліба в коридорі, Попив за плечі, округив свої мертві, як у всіх пліткарів очі, застогнав. «Старий, ти не уявляєш, як мені тяжко і гидко на душі!» У нього був вигляд чоловіка, що прийняв на себе гріхи всього світу, страждання, бритливість, гіркота, офересеє. «Я повинен розділити твою ношу?» «Давай зайдемо до мене, треба поговорити». «Ти ще не наговорився?» Щось мені вже не хочеться слухати. Ну, тоді до тебе. А то ж люди, он. Ти вже став боятися людей. А так скоро, після засідання? До мене теж не підемо. Хочеш, кажи отут. Ну, давай хоч до вікна. Він охопив твердохліба за рукав, потяг до вікна в кінці коридора. Твердохліб ішов неохоче, зневажливо кривився, роздував ніздрі. Чого ще треба цьому савочиному кишеньковому бісику? Мали йому, що він цілу годину катався по твердохлібові, як по сніговій горі на санчатах. Ну що ви ще там із Савочкою вихитрували? не стримався він. Старий, ти ж великодушний чоловік. Хто ще так зрозуміє? А що я можу? Тягнеться, тягнеться ця хінея засідань. І хто ж повинен? Ти розумієш? Жертви потрібні. Ну, не справжній, а так, як каже Салочка, що в нас сьогодні голівне? Голівне, аби конкретно і на перспективку. А ти сиди коло нього і спробуй побачити цю перспективку і щоб конкретно. Ти ж помітив, як я викручувався, щоб не конкретно. Бо я твій друг. Ага, друг. А щоб відкупитися від ворогів, доводиться продавати своїх друзів, і ти продаєш. Ну, продавай. Але запам'ятай, номер твій не пройде. Та який мій, який мій? Ну, ваші савочки, коли зрікається авторство. З телевізорами я розплутаю все до кінця, і ніяка сила мене... Так і запам'ятай. І савочці можеш, крізь заслони правди, ще нікому не вдавалося пробрехатись. Та який савочка старий? А коли сам з такою ініціативою вистрибнув, то зарубай на своєму носі. І можеш потирати ручечки. Учені пишуть, що в цьому є щось лікувальне. Може і Пілат потирав руки з цією метою. А може гадав, що змиє себе підлість, вимивши руки. Шекспірів Яго теж вважав, що його підлість тільки засіб захисту. А що було йому захищати і навіщо? Так чи ні? Чи ти хоч помітив, який ти... Темний і непросвіщений серед нас, який тягнуть колісницю правосуддя самовідданою вперто, але у все знань, у вищої освіченості і тій вірності покликанню, якої від нас жде народ. Я знаю, що тобі народ, що покликання, Аби тільки благосклонні савочки. Ти ж не раз чувать савочки, коли я сижу, то схоже на маршала Жукова. А на кого схожий ти? До кого примазуєшся? Як ви смієте примазуватися, ти і Савочка? Ви ж не просвіщені, ви не вігласи. Будь моя сила і воля, як повиганяв усіх таких, як ви. Повимітав би поганою мітлою усіх недовчених, малописьменних, недбалих, нікчемних. Від неправильно побудованої фрази може залежати людське життя. А ви, темні уми, «Темні душі, нікчемність і Старий, відклеюючись від вікна, промовив нечиталюк. Я, звичайно, не стану заперечувати семи брату, але ти ж розумієш, усевочки скрізь є вуха і все таке інше».